Noi umblăm și colindăm Florile d'albe, Pe Dumnezeu căutăm Florile d'albe, Alergarăm și la Florile d'albe, În la boine născut Florile d'albe. Vântul dulce tragână Florile d'albe, Pruncul de milea gână florile d'albe, Ploaia caldă, fiul scaldă florile d'albe, Neau atinge, nu-l atinge florile d'albe. Pruncul mâinile își întinde florile d'albe, Maica sfântă le sărută florile d'albe, la pământ plecându florile d'albe și noi sărutându florile d'albe. Bucuros să-l florile d'albe, Cu să dăruim florile d'albe, Cu albe de flori, florile d'albe, și-o oaie cum el primor, Florile dalbe